Vám pokojné, mrazivé, zimné a v neposlednom rade ale tiež pohodové ráno, dnes s dátumom 26. november 2025, je krátko po 8 hodine v čase premiéry a počujete naozaj dobre, lebo ono je to trošku netradičné, znie nám budovný podklad k relácii tajomstva a zdravia a nie je to žiadna technická chyba. Vyžiadali si to počasie opäť nejaké tie okolnosti, pretože aj hlavný protagonista tohto, nazvíme informačného bloku. Peter Planeta má svoje povinnosti a radosti, tak dnes nielen skôr začneme, ale aj skôr skončíme. Z Banskej Bystrice vám teda príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Tak ak nám teda spojenie funguje, pozdravujem aj nášho výživového guru, Dobré ráno, pán Planeta. Dobré ráno, dobré ráno, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. Predpokladám, že zatiaľ, čo sa na mnohých miestach ide do kúpeľne ráno potme s prižmúrenými očami, tak vaše telo sa prebudza pred budíkom a už v posteli oči ako veverička pozerajú. No, kedy už zazvoníš, aby som vyskočil, lebo mám povinnosti? No, skoro, skoro. Vy ste už, <laughs> ako, vy ste už ako jasno zriví, že už vidíte... <laughs> Vy skoro a, nic nemusíte ani robiť, vám stačí len sa rozprávať a tie schopnosti sa vám rozvíjajú. No, viem si to živo predstaviť, že takto paplon až po krk, ale oči už fungujú, už sa obzerajú po miestnosti. Joj, to sa teším, to bude dnes zase deň. No tak by to malo byť ideálne, ale tak keď to chce človek ráno mať, tak sa musí o to postarať. Lebo... <rý> Začína sa z vás stávať básnik. No, tak viete, každý niečo chytí od niekoho, takže nie, niekto, niekto chytí chrípku a, a, no. <rý> a niekto chytí básnické trevo. A niekto chytí tú, ktorá tú chrípku má... No ale tak dôležité je aj to, že je tu predsa len trošku iné obdobie ako v lete, keď sa tak vyskakuje z tej postele, predsa len trošku, možno aj príjemnejšie, lebo svet láka, slnečné lúče a podobne, ale teraz ja som sa vám prešiel po Banskej Bystrici z hodou okolností, chcelo to nejaké riešenie, čo som potreboval zariadiť, ale teda chodiť v tej bačorine, keď vstúpite, chcete ísť cez priechod prechodcov lebo auto nechcete vyťahovať do tohto škaredého času, boli by problémy aj so zaparkovaním na iných miestach, tak idete pešo a to hneď počlenky padnete do člapkanice, no toto mnohých neláka tak to riešiť. No áno, ale to záleží, kde sa nachádzate. No v meste. Áno, to ja viem, len uh, to je vždy miesto, že Slovensko nie je veľmi veľká krajina, ale zoberme si, že ja som len uh, na trošku nabok, že ja som teraz v trenčine a tu nie je člapkanica. Tuto pole tu je nejaký malý, taký bielý niečo. Tak v Trenčíne je rybníček hlavne. A ten sa o to ja. postaral. Myslím teraz, mám pocit, že on je tam primátorom. No to, to zase až taký prehľad nemám o primátoroch, ale uh, to je presne o lokalite, No a my ľudia sme také zvláštne tvory, že my by sme chceli ideálne počasie, ale teraz si zoberte, že niekto povie, jej, napadol sneh, je krásne, môžeme sa aj zlyžovať a niekto, jej, duchoci, šmýka sa, ja nevidem vonku, lebo spadnem a vypa vypadnú mi zuby, po prípade sa dolámem, a mlad malé deti sa smejú, dospeli, je, musím odhrňať auto, musím toto, musím hento, musím tamto. Takže uh, my keby, keby našťastie, našťastie zatiaľ počasie nevedia nejakým spôsobom špecificky ovládať, samozrejme na neho pôsobia, ale nevedia si povedať tak, že niekto by prišiel a povedal, dneska bude slnečne, pekne, vysuši sa tá, tá šlapkanica. Čiže treba to zobrať tak, že príroda vie, čo, ne, čo je pre ňu dôležité a my ľudia by sme mali ma, byť tvoriví a kreatívni takže vy by ste si mali pekne obuť čižmičky a chodiť hm. po meste a skákať ako žabka a teraz... ja nemám problém s chodením po meste a skákať ako žabka len viete toto je také počasie, že ten sneh padá ale je zároveň mokrý a tvoria sa také haldy, že jednak aj stromy padajú, lebo aj jedni tuto vedľa mali cez plot zvalenú jedličku a to nie preto, že by si ju teraz chceli sťahovať dom domov, ale že to zaťažilo tú korunu tak, že ani ten strom to už nevydržal a musíte sa v tom nejakým spôsobom prečvachtať, až tam kam potrebujete prísť a kdež tam prídete, tak ste mokrí až, až za uši. No ale deti majú zážitky, to len dospolí majú s tým problém. <tým> že, uh, ja som raz ja som raz videl ocina, ako išiel so synom a syn vidí mláku a ten ho rve na bok a on do tej mláky, rovno do tej mláky a otec ho ťahá úplne do boku no ale naspäť keď išli tak uh, sa mali vytrhol, šmykol a, a spadol celý do tej mláky a ja sa pýtam uh, oca, že viete, čo ste mali urobiť? Hodiť sa za Aho. ním. Uh, no, je to jedno z možností, ale <laughs> uh, nechať toho malého vyskakať v tej mláke a vravíte. A teraz vy by ste tam mali s ním vliesť a skákať, skákať, skákať. Samozrejme, keby vás videli ľudia, tak povedia, on je nenormálny. Lenže, čo ma zaujíma názor ľudí, ktorí majú uh, denne 72 tisíc myšlienok a väčšia časť je negatívnych. Prečo by som sa zaoberal tým, čo, čo si myslia iní ľudia? Keď ja môžem získať veľmi veľa bodov u syna, keď si poskačeme v tej mláke, budeme taký skákajúci celý, úplne nadšený. mali povie, oci, to bola pecka, to môžeme ešte na budúce. Ano, a, maminka a... bude mať ľadosť, lebo plídeme v taký spinavý, že až. No veď, ale on už bol celý mokrý, takže to už bolo úplne, <laughs> úplne jedno, že či bude mať o, o dve nitky viacej mokré, alebo nemenej mokré. <laughs> No, ale teraz je tu aj obdobie, ktoré sa dá nazvať aj v štýle, že čo sa nás, čo, čo, keď sa nás zima opýta, čo sme robili v lete, tak to ukáže, akej sme kondícii, lebo aj v tejto bačorine sa pohybovať s väčším prídelom kilogramov nie je také jednoduché, ako keď má niekto teda už telo vyšportované, takže to ukazuje aj o našej kondícii veľa. No určite tak tých vplyvov tam máme viacero a je to vždy na človeku, ale takéto počasie, keď je takéto mokro vlhko, tak samozrejme na tomto základe by ľudia mali prirodzene aj prispôsobovať svoje stravovanie a namiesto toho ľudia, keď zoberieme jedia štandard 90% rovnako, že ráno sa zobudím, dám si chleba s maslom alebo niečo. Ale teraz, keď viem, že ráno sa zobudím a viem, že mám napríklad ďalší jazyk, že je biely, že je tam povlak, tak ako možno na aute alebo na cestách, že biely, no tak urobím jednoduchú vec, že do toho jedálnička si zaradím potraviny, ktoré mi vytvoria teplo a sucho, aby som sa zbavil toho vlhka, ktoré sa v tom tele prirodzene vytvára. A určite si nedám napríklad v tomto prípade ráno mliečko, kakáuko, jogurtík alebo nejaké surové ovocie, že si nakrájam alebo si zoberem len do roboty banán, lebo to všetko vytvára vlhko chlad, takže ten organizmus sa nereštartne, len ho zablokujem. Ale čo ja v poslednej dobe sledujem v mojom blízkom okolí, tak to je riešenie tzv. kalorických tabuliek. Ako sa na to pozeráte? No už sme spomínali, kalorické tabulky sú síce paráda, ale dôležitá vec je, že to, čo si napríklad ľudia neuvedomujú, že samozrejme oni za deň príjmú extrémne množstvo kalórií, že oni si neuvedomia, že káva, tyčinka, čokoládka hlavné jedlo že do telo dostane obrovské množstvo kalórií ale nie je podstatné až tak koľko kalórií dostaneme, ale koľko musíme spáliť čiže reálne, ja keď som si robil lebo nejaký posluchač napísal, že čo hovorím na kalórie no tak ja som si k tomu sadol a zistil som že Vianočná večera, čo je oplatky s medom a cesnakom, kapusnica, vianočný šalát s rybou a jeden 100-gramový kolačik mi vytvorí a, príjem 1200 až 1400 kalórií. No a toto, keby som chcel spáliť, tak by som potreboval ísť na 7-hodinovú prechádzku alebo odbehnúť 20 kilometrov, čo samozrejme nikto z ľudí nerobí, alebo nie, že nikto, určitá skupina ľudí nerobí, lebo tí, čo športujú, nejedia takto divne a tí, čo nešportujú, tak jedia takto divne. Čiže je to, je to zvláštne, že a potom človek povie, no a ideme sa prejsť, aby sme boli zdraví mm. a telo povie, mám ťa v prdeli, lebo si spálil tak 200 kalórií, len viete, mne to treba nastavovali tiež, ale to je, funguje to, aspoň to, čo som ja mal, možnosť vidieť v štýle, že si tam zadáte, aký máte štýl života, či je viac sedavý, či aj nejako chodíte, alebo máte veľmi aktívny život po tejto stránke a ono vám to určí určitý počet kalórií, ktorý si môžete dovoliť naplniť a nesmiete to prekročiť, ale nesmiete mať zase ani naopak veľmi málo, lebo potom vám to nespaluje tuky tak, ako potrebujete a nebudete možno veriť, ale trošku to aj funguje, lebo už viem o ďalšiu dierku opasok lepšie zapnúť. No jasné, že to funguje, lebo keď si začnete strážiť kalórie... Ja som vám tam a... zadal, že, že cestoviny a to mi skoro polku koláča hneď zobralo a to bolo iba jedno jedlo. Ja yeah, no. no a to no, som veď, musel to... začať menšie porcie riešiť, lebo potom by som hľadoval v podstate nie, že sa najedol. No ale to je presne ten celý princíp toho, v tom to spočíva, že keď človek uh, si ten jedálniček nastaví optimálne, to znamená, že keby si pozrel, že koľko, keď, sa, keď si dám večeru, že napríklad príjmem nejakých 800 kalórií a teraz za tým si dám čipsy, tak kde ma to ustreli? Mm. Alebo si dám čokoládku, kde ma to ustreli? A veľa ľudí si neuvedomuje, že čia ja viem na takú čokoládu, to je tak hodinu behu, alebo... No keď si na... pridáte aktivitu, tak vám to ten koláč kalórií ešte navýši, lebo ste si do, dovolili trošku športovať, tak je k vám milosrdná tá tabulka. No, takže určite toto funguje, ale z pohľadu zdravia to nefunguje, lebo ľudia si stražia len kalórie, ale my na to, aby sme boli zdraví, potrebujeme do tela dostať výživné látky. No a výživné... ono to má ešte aj svoje podkoláčiky, kde vám to určuje, že koľko musíte s bielkovým, sacharidov, tukov, vlákniny, cukrov a tak ďalej. Čiže ešte aj toto vám to dokáže ukazovať, aby ste niektorí z týchto koláčov nemali výrazne červený a iný zase v nejakých nízkych číslach. Jasné, no len tieto kalorické tabulky sa viac tak sústredia na kvázi fitness stravu, že nejdú do takej tej podstaty toho zdravia alebo zoberme si ak ja mám slabšiu pečeň tak v podstate tieto kalorické tabulky ma budú ťahať na to, aby som mal dostatok bielkovín a dostatok tukov a máte tam nejaké parametre výška váha tak vás to bude ťahať k tomu aby ste zaraďovali napríklad viacej tukov bielkovín, čo ale je signál, že vaša pečeň ktorá je slabá po prípade v robote mám veľa stresu, tak ona nedokáže toto tráviť a ona sa dostáva do ďaleko väčšieho stresu. Sice nejakým spôsobom v šťastí časti sa tá váha upravuje, ale výsledok potom v konečnom dôsledku bude ten, že tá pečeň bude slabšia a ja sa nebudem cítiť lepšie, ako keď som mal možno trošku nejakú nadváhu ale optimálne harmonizujem to telo. A to, čo je zaujímavé, že to sme zažili aj v rámci našich poslucháčov, že veľa ľudí, ktorí si ten jedálniček upravili na princípe piatich elementov, tak také, že ženy dali dve, tri a viac konfekcií dole, že to je úplne ako keby bežné, že to nie je uh, že hlavný účel, lebo ľudia si... Prvý krok, ktorý by sme mali robiť, je dosiahnuť to, aby som bol vitálny a zdravý. A druhý krok je chudnutie alebo nejaké ďalšie iné také tie vedľajšie okolnosti. A toto je presne princíp zdravého stravovania a kvalitného výberu potravín, lebo dnes aj zdravotné problémy sú podstata toho, že my všetci máme dostatok tukov, dostatok cukrov, dostatok bielkovín, ale nám chýbajú základné výživné látky, ako sú vitamíny, minerály, stopové prvky, ale tie nenajdete v klobáske, ani v slaninke, tie nenajdete ani napríklad v nejakom tuku, samozrejme nejaký, nejaké dečko, viete nájsť v niektorých olejoch, nejaké, nejaké základné zložky, tam nájdete, ale není to nikdy komplexné, čiže preto je veľmi, veľmi dôležité, aká kvalita a samozrejme aká kombinácia tých potravín, ktoré konzumujeme, do toho telička privedieme, lebo tie potom spôsobia buď rovnováhu alebo nerovnováhu. Lebo ak nám chýbajú niektoré enzymy, vitaminy, minerály, stopové prúky, tak telo potom nie je schopné adekvátne fungovať. A tak nie sú len také dámy, ktoré zhodia dve, tri konfekcie pri piatich elementoch. Stačí, aby vstúpil jeden element do miestnosti a hneď je konfekcia dole. Ale uzavríme to možno tak, že dobre, môže byť aj kalorická tabulka, ale netreba sa spoliehať iba na ňu. Určite, že akékoľvek dneska moderné nástroje použijem, sú super, ale parameter, ktorý by tam mal byť, je vždy číslo jedna. Ako a koľko energie ja mám počas dňa? Ako vyzerá moje ráno? Potrebujem kávu na to, aby som sa zobudil a, alebo keď sa zobudím, tak som hodinu zombie a potrebujem šaraticu alebo manželka paralizer. Alebo a, zaspať do roboty, aby som bol rýchlejší? Áno, alebo zaspať do roboty, aby som zapol všetky systémy hneď na 100%. To znamená, že toto je ako jeden z parametrov. Druhý z parametrov, ako vyzerám v priebehu dňa. Som plný načenia, energie, robím to, čo ma baví, to, čo ma fascinuje, alebo som v strese. A ako potom vyzerám večer, keď si sadnem, tak vyzerám tak, že som plný energie, alebo musím si dať, čo máme, či psi, oriešky, Máme niečo, dám si vinko, dám si pivko, a, lebo tak vieš, veď som pracoval, veď niečo pre seba musím urobiť, a najzaujímavejšia hláška, na ktorej sa najviac, ale najviac vždy zabávam, veď nemôžem mať dokonal, že nemôžem byť dokonali, vedia, ja potrebujem niečo robiť, aby som alebo potrebujem tam mať nejaký neduch a ja vrám, hej, aj vašej manželke tolerujete napríklad neduch, že spáva so susedom, alebo... Keby také... spávala, ale ona s ním robí aj aktivity. No napríklad. Hmm. Takže, alebo aj uh, autu robíte to, že každý večer, keď idete, ho poškrabete len tak, lebo veď nemôže byť taký, že dokonalé, veď nemôže mať dokonalý lak. Pozri, sused ho má oklepaný. No tak aj ja kopnem napríklad jeden deň do blatníka, druhý deň do svetla, tretí deň proste hodím skalu do čelného skla. Robím to autu? Nerobím. Robíte to bytu? Že čo ja viem, chytím a každý deň rozbiem nejaký pohár len tak, aby to bolo o, nejakej, o nejakom zážitku, alebo čo ja viem, zlomím nohu na posteli Vylejem v pohár vody na chodbe, lebo aby to nebola nuda, keď idem do kúpeľne. Alebo manželka, keď ide do kúpeľky alebo ja. deti. Veď, veď šmiknú sa, len si zlomia ruku, veď, ale to nie... veď, veď to nie je úplne problém. Čiže zoberme si, že my na najinteligentnejšie tvory, to si hovoríme, že sme ľudia najinteligentnejší tvor na Zemi, a argumentujeme takouto s prepačením kravinou. A potom to, čo aj teraz, lebo ja som v Trenčíne, ale reálne v Novej Dubnici máme kurz, tak takisto tam preberáme zase nové nejaké veci. A jedna z toho bola, že ľudia po 60 to, čo ich patrí medzi najdôležitejšiu hodnotu, kde sa všetci začnú točiť, a to je odpoveď od psychológa, a to je zdravie. A vrem fakt, ľudia sa začínajú v 60-ke zamýšľať nad tým, že by mali niečo urobiť pre svoje zdravie, veď ale to mali robiť uh, v 30 alebo to by mali robiť uh, v 40 ale v 60 -ke, keď už majú doškrabané, okopané auto, a zdeformované a teraz sa zamýšľať, že hm, mohol by som ísť do servisu len duchodca by si povedal, že hej, ale neviem ako z dôchodku chcem to auto opraviť, keď oprava by ma vyšla pomaly na nové auto, keď, ho, keď som ho každý deň okopával a niečo na tom aute poškodil takže reálne je veľmi zaujímavé a veľmi záhadné že ľudia, keď už im tečie dotopánok, tak sa zamýšľajú, že hm, mal by som asi tieto pánky vymeniť, ale teraz je vonku člapkanica, takže ich idem objednať. Kým mi tieto pánky prídu, tak ja niekoľko dní chodím v člapkanici. Z toho ale potom mám a som chorý, takže nechodím do roboty, zase prichádzam o peniaze, čiže je neuveriteľné, že ľudia takto nepremýšľajú ale v tej úrovni zdravia to kaž väčšina ľudí tak robí Aha, argumentuje tým, že viete pán planeta, občas ja vrajím ale ako občas, veď reálne každý človek má denodene nejaký úlet čím odpaluje ten organizmus ste tam... alebo Aha, už si, som sa zlaku, že ste vypadli nie, ja idem autom tak sa Aha, môže diať. musíte sledovať cestu okolo treba opatrne. No, sledovať budeme aj našu korespondenciu Máme tu nejaké resty, tak aby sme to stihli, lebo minulý týždeň sme doháňali stratu kvôli od, odstávke v úvodzovkách večernej relácii. Takže teraz by som prešiel k tým zvyšným mailom, ktoré nám tu ešte zostali. Napísal nám Milan. Dobrý deň, pozdravujem obidvoch Petrov. A mal by som otázočku na osteoporózu. Čo by mi poradil pán Planeta? Aké výživové doplnky prípadne stravu a podobne, by mi odporučil. A, a potom sa pozrieme na ďalšiu časť tohto mailu. No, pri osteoporóze je to presne to, čo sme doteraz a, rozoberali, že ak človek konzumuje potraviny, ktoré odburávajú vápnik z tela, čiže ak tam mám a, nesprávne zloženie a väčšinou na... Ostev porozu, najpozitívnejší vplyv a na jej rozvoj majú konzumácia sladkosti, mlieka, mliečných výrobkov po prípade nejakých uh, ťažkých a iných typov potravín chemických, kde to telo potrebuje pracovať. Lebo v podstate vápnik v tele sa snaží vytvárať zásaditosť a tým, že ak ja mám v tele príjem určitých typov potrevin, ktoré spúšťa to, že ten vápnik sa musí odburávať. A kráľom Osteoporózy sú mliečne výrobky, akéhokoľvek druhu. Prečo? Lebo my príjmame do seba vápnik, ktorý má úplne inú konzistenciu ako ľudský vápnik. Teraz si predstavte, že kravička dospela má nejak 500 kilo. Človek má 100 kilo. Videli ste hovedzí kost, ako vyzerá hovedzia kost a keď si pozriete, ako vyzerajú ľudské kosti, čiže to nie je identické, obrazne povedané, keď to budeme laicky vysvetľovať, tak ľudský vápnik má pol centimetra, keď to teraz preháňam, a krauský vápnik má napríklad 2 centimetre. A teraz, keď máte ostov porozu, tak to je... Uh, kosť, ktorá je deravá a teraz ten vápnik sa ju snaží doplňať. Ale ako tam chcete dostať ten krauský vápnik? To znamená, čo náš organizmus príde a má napríklad frézu a ofrezuje ho z 2 cm na 0,5 cm, aby sa ten vápnik mohol zabudovať. To, toto telo nevie. Čiže to nie je, že ja keď príjmam hociaký vápnik, v hociakej forme. Napríklad, keď, kú, uh, keď ľudia kupujú nejaké uh, anorganické minerály, čo sa týka vápnik, a ja vravím, na čo kupujete vápnik a na čo konzumovať mlieko, keď reálne my máme mak, lebo ak pozriete vyživové tabulky, tak mlieko, čo sa týka zdroj vápnika, není najsilnejší. Mlieko, keď zobereme z pohľadu výživových hodnôt, tak mlieko najviac obsahuje bielkovin. Mlieko je reálne te tekuté meso. To je o tom, ako keby sme si povedali, že my si ideme doplniť vápnik do tela, že keď budeme jesť klobasu. Veď aj klobasa možno nejaký, nejaký obsahuje, ale koľko ho obsahuje a ako je vstrebateľný. Takže preto je dôležité, že keď teda chcem posilniť svoje kosti a keď chcem riešiť ostav porozu, prvý krok, ktorý je veľmi dôležitý, prestať konzumovať mlieko a mliečne výrobky akéhokoľvek druhu. Takže všetky, všetky druhy... No počkať, ako vy máte takú zásadu, cicavec by nemal piť mlieko iného cicavca, jedine svojho, Čiže mat materské mlieko pre človeka aj dospelého by bolo vhodnejšie? No, určite áno, ale ukážte mi ženu, ktorá by vás pustila. K svojmu zdroju, áno. Áno, k, k svojmu zdroju. Hlavne, keď Poviem. to tam vyschnie po určitom čase. Áno. A hlavne, keď ona nemá pozornosť a starostlivosť. <laughs> tak, tak, ona by ju ani nemusela mať. Hlavne, že pozornosť zameral ten, ktorý sa chce k tomu zdroju dostať. No jasné, len ten... Ten, kto chce k zdroju, tak sa musí aj o tú ženu postávať. Ale si predstavte situáciu, že ženy s kočiarikmi by boli najohrozenejším v rámci ľudstva, tým, tým elementom. No, no a hlavne, a hlavne starí páni, by si to chceli užívať. Viete, mladá pani, mne, ja som počúval jedného výživového poradcu áno. A, a on povedal, že treba ľudský vápnik a viete, moja manželka už mlieko nemá a vy vyzeráte, že, ste, že, ste, že ho máte dostatok. Áno, ale že hrozí, že zaspí na tom pramení. No to nemyslím, aj, aj akýkoľvek starší pán, ten na pramení by nezaspal. Áno, viete, ale... skončil by ako pán Hrušinský v postřižinách. Len ťažko by sa to vysvetlovalo, príde mm -hmm. manžel a teraz vidíte také, že na, na ľavom prstníku zavesené... Áno, sused na druhom, druhý sused. <laughs> no, ja, takže... A chodili by mamičky čerstve by chodili v utajení, aby ich náhodou niekto na ulici neobťažoval. No, ale napríklad toto, keď je, že mamička a je biznismenka, tak si môže založiť taký nový biznisplán, že... <laughs> Takže pre starších pánov, ktorí majú problém s osteoporózou, ponúkame takéto služby. Ako by sa to volalo? Dojčíme za 100 eur, takže. Jo, to by bolo teda. Takže, no a... áno, vráťme sa k tej osteoporóze. Čiže určite prvý krok je ten, že potrebujete vyradiť mlieko-mliečné výrobky. Zoberme si, ľudia argumentujú a lekári argumentujú tým, že vediaľ, nebudete mať dostatok vápnika. Príklad, ja nejem mliečné výrobky 20 rokov. To znamená, 20 rokov minimálne som z mlieka nejedol nič. Chodím napríklad teraz na tajský box, cvičím, a že by som mal problém so steoporózou, alebo že by ma boleli klby, tak to nie je uh, reálne. A ďalší príklad je, keď sa budeme baviť o vývoji. Naša dcéra má 20 rokov, teraz tento rok mala 20. Ona videla mlieko a mliečné výrobky tak z vrtúhnika, hm. no lebo, lebo občas jedla brinzové halušky, keď bola napríklad u babky. Takže zoberme si asi za život jedla 5krát niečo z mlieka, možno 6. Mm -hmm. Ale zoberme si, že ona nemá žiadne problémy s kostiami, nemá žiadny problém s vývojom a dokonca e, taká tá rarita, že ona má 20 rokov a nemá zubný kas a to sladké hm, papa, ale kvalitné. Čiže reálne kde je tu potvrdenie toho, čo tvrdia naši lekári? No a z praxe? Ja som mal jednu pani, ktorá mala problém so osteoporózou a v podstate v predajni tých ľudí máme veľa a oni prídu a povedia, že mám osteoporózu a ja sa spýtam. a čo vám na to povedal pán doktor? No, že mám piť mlieko a predtým ste mlieko nepili a nejedli? No, že jedla pila? No, dobre, a teraz príjmate mliečných výrobkov viacej? Áno, a zlepšuje sa vám tá osteoporóza? Nie, zhoršuje. No, tak ako to má logiku, vypijete viacej a stav sa zhoršuje. No a na druhú stranu, keď sme mali klientov, ktorí boli vedomí, tak oni prestali konzumovať mlieko mliečne výrobky a behom, čo viem, do pol roka sa z ostav porozí dostali na ostopéniu. To znamená, a ten stav sa začal zlepšovať. Prečo? Lebo telo začali vyživovať optimálnym vápnikom, lebo keď chcete silný zdroj vápnika, tak určite silným zdrojom vápnika sú a, a, tento mak, ako som už spomínal, a druhá je napríklad je sesam alebo tekvicové semienka, lebo na to, aby ste vstrebali a ten organizmus zabudoval mak, potrebujete kombináciu zinok a horčík a vápnik. Čiže toto je trojkombinácia, ale mlieko napríklad uh, horčík ani zinok neobsahuje. Takže ako ho chcete zabudovať? Čiže tých otázok okolo mlieka je veľmi veľa. No a ak by sme sa ešte išli ďalej baviť a filozofovať o mlieku, tak skúste si pozrieť krajiny, kde sa vôbec mlieko nepije. Čiže to by mali byť krajiny podľa všetkého, s najvyšším stupňom osteoporózy A keď si urobíte jednoduchú štatistiku, kde je najväčšie percento osteoporózy, tak v krajinách, kde sa konzumuje najviac mlieka mliečných výrobkov. No a druhý kamarát, ktorý osteoporoze výrazne tiež pomáha, je cukor, lebo cukor odbúrava vápnik z tela, lebo samozrejme telo sa snaží dorovnávať, lebo ak zjete sladké a není sú tam výživné látky, no tak telo sa snaží vlastne, z vlastného organizmu vytiahnuť výživné látky na to, aby zabudoval vápnik, aby, aby tie minerály, ktoré konzumujete, alebo ten cukor, ktorý ste skonzumovali, aby sa mal ako nejakým spôsobom niekde zabudovať a vstrebávať. Čiže postup je taký, mám odbúrať mliečne výrobky, pozriem sa do chladničky a nie, že tak toto teda ešte dojem, ale seknúť s tým hneď. No, myslíte na to, že to je ako keď povieme, no dobré, ešte dneska si kopnem do blatníka, veď od, od, od zajtra, alebo, alebo, alebo manželke poviem, že je hlúpa, lenivá ešte dneska. A od zajtra ja už na ňu budem milý, v 20 rokov som jej hovoril, že je hlúpa, lenivá, A alebo, alebo manželovi, že je lenivý, neschopný, je impotent, keď to tak prešeniem. A on sa samozrejme, keď teraz ja sa zmením, tak po 20 rokoch on mi hneď odpustí a on ma bude objímať a bude ma milovať a bude sa o mňa starať, no máte zabudnúť. <lý> Lebo toho činou fajčiari hovoria, že... tak ešte, tak dám, zajtra dám len dve cigarety, potom len jednu cigaretu a postupne to takto zlikvidujem. Áno, len treba si uvedomiť, že napríklad štatistiky dokázali, že fajčiari žijú o 10-15 rokov menej ako nefajčiar. Samozrejme, ak je to človek s obočím ako Brežnev, tak môže žiť dlhšie ako nefajčiar, ale kvalita jeho života vždy skončí. Ja ešte nepoznám niekoho, kto by bol fajčiar a že má napríklad 80 rokov a nemá problémy napríklad s pokožkou, s pľúcami, s astmou, s alergiami, No. napríklad zo Spankový map no je, takže tých problémov tam naskakuje, len tí ľudia to povedia mne nie je nič no ja vravím, hej, tak dobre vybehnite schody, fajčiar a potom sa budeme baviť na 8 poschode že či to vybehnete lebo to je signál, že vaše pľuca fungujú, že sa nezadýchate na, pr na prvom medzi poschodí áno, na ô8 poschode pán Planeta, ste sa zbláznili, veď my máme iba štvor poschodovú bytovku No, tak si to zbehnete 4, dvakrát. No, zmeníme síce tému, ale mail ešte mám ten istý otvorený, lebo Milan sa pýta ešte na jednu vec, a to na mikrovlnnú rúru, čím je škodlivá. Viem, že sa už táto téma preberala, ale nemôžem sa k tomu nejako dopátrať, a ja osobne ju nemám, len pre vysvetlenie známym. No, čo sa týka ešte, tam bola otázočka, že keď nejaké doplnky, mhm. tak samozrejme, konzumovať uh, prioritne tie ore orechy semena. No a samozrejme, keď je ostov poroza, tak ostov poroza to sú kosti klobby, tie sú ovplyvnené cez obličky, takže môžem podporovať to napríklad ešte cez vývary, také špikové kosti si môžem robiť. A to je jedna z vecí, no a z doplnkov napríklad je múmio dobre, kolagén dobrý, a prostík po prípade, keby som chcel podporovať obličky. Kordyceps je dobrý, Ivančaj je dobrý, čiže aby sme toto mali uzavreté. Samozrejme, ak tie produkty napríklad nepoznáte, tak si viete pozrieť www.planetanatur.sk lebo samozrejme aj tých doplnkov je veľmi veľa, lebo niekto povie, ja mám kolagén z lekárne, lenže ak si prečítate zloženie kolagénu a nájdete tam kyselinu a skorbovú ako c na to, aby sa ten kolagén zabudoval, tak viete, že ten kolagén není ideálny a potom vždy platí pravidlo že keď si kupujete doplnok tak ako som to vysvetloval napríklad pri Greenwaysovej chlorele, že keď využívate napríklad konzumujete mesiac Greenwaysovú chlorelu a kúpite si chlorelu niekde z bežného obchodu alebo z lekárne lebo tých kvalit tých doplnkov je veľmi veľa a kvalita tých rôznych doplnkov ako kolagénov, chlorel, jačmeňov, e, kordycepsov je obrovská a vždy si viete kúpiť v kvalite Trabanta a v kvalite Ferrari. Takže keď si kúpite bežne v lekárni napríklad chlorelu, tak ten účinok, samozrejme, ak to nie je greenwaysová, čo ale v lekárni pochybujem, že nájdete, tak e, keby som chcel dorovnať greenwaysovu, tak asi rok musím brať chlorelu, za mesiac toho, čo urobí Greenwaysová. Takže preto aj s kolagénmi, aj s doplnkami treba si vyberať. Preto aj my, keď máme obchod, tak ja vždy separujem, že my tam nemáme napríklad 5 jačmeňov a 5 chlorel. My vyberáme toho lídra, ktorý na tom trhu je najlepší a ten jeden produkt predávame, lebo ja nebudem v tom štádiu že ľuďom vysvetľovať, že viete... Mohli by ste si kúpiť toto, lebo toto je trošku lepšie. Takže reálne vždy si treba vyberať tú kvalitu. No a čo sa týka mikrovolnej rúry, tak mikrovolná rúra je žiarič. Čiže predstavte si, že vám je zima a vy sa chcete zohriať, tak by ste sa začali šúchať uh, po, po koške napríklad, a svojou rukou a šuchate sa až do takej úrovne, že si tam vytvoríte popáleninu alebo zoderete kožu, aby som vytvoril teplo. Čiže plus minus zase obrazne povedané takýto nejaký proces prebieha, že tie molekuly toho jedla sa začnú o seba takto trieť a tým pádom vytvoria to teplo. No a ďalší, ale hlavne energetický problém, ktorý tam je, je ten, že mikrovlnka vytvára nie pravotočivú špirálu, čiže v smere hodinových ručičiek, ale lavotočivú a z pohľadu piatich elementov je to deštrukcia. To znamená, že reálne slinivka, slezina majú vyživovať pľúca. Pľúca majú vyživovať obličky, obličky majú vyživovať pečeň, pečeň má vyživovať srdce a srdce má vyživovať slezinu so slinivkou. Ale ak to šupnete a máte kvalitné jedlo, alebo máte, čo ja viem, urobím si zelený jačmen so studenou vodou a dám to ohriať do mikrovlnky, tak ten nápoj zrazu bude deštrukčný. Samozrejme, niektoré vitamíny, minerály, stopové prvky vám tam vždy ostávajú, ale problém je, že sa zmení celá energetika toho človeka, alebo nie človeka, ale tej potraviny, alebo toho nápoja, čiže stane sa ten stav, že srdce začne spaľovať pečeň, pečeň začne blokovať obličky, obličky začnú zalievať pľúca, pľúca začnú a, vysušovať slezinu zo so slinivkou a tá začne blokovať srdce. Čiže toto je z pohľadu piatich elementov kolobech smrti. Takže keď ľudia jedia a celý ten trend dnešného života je, že ľudia si kupujú v obchode polotovary, napíchajú to vidličkou, ako v americkom filme, a šupnú to do mikrovlnky. Takže môžete si to sami niekedy otestovať. Ja keď s ľuďmi robím kurz, či už je to varenia, alebo očistu, tak v tom, kde robievame tie kurzy, tam chodí aj turisti, tak oni tam majú mikrovonku. Ja na sekundu vložím napríklad potravinu, ktorá prešla svalovým testom. To je len sekunda, že zapnem a hneď vypnem. Tak v podstate svalovým testom to neprejde. Že zoberete jablko zo záhrady, vložíte ho do mikrovonky a už sa správa ako keby ste jedli chemickú potravinu. Takže reálne kto tomu neverí, nech si to prírodzene otestuje existuje, uh, viete si to nájsť na internete, že svalový test alebo kineziologický test v podstate to je test cez uh, silu svalov a my sme to tiež na slobodnom vysielači robili takže v podstate ak, tomu, ak niekto si myslí že tomu neverí tak nech si to takto overí a sám zisti že najdôležitejšia vec je nie a aká a koľko tých výživných látok tie potraviny majú ale najd najdôležitejšia vedie akú energiu má tá daná potravina a v praxi, aby to ľudia pochopili predstavte si, že máte dokonalého muža že vyzerá krásny taký, proste je dokonalý alebo máte dokonalú ženu ale keď otvorí ústa a začne k vám hovoriť tak si poviete, radšej nech má zalepené ústa, a jeden, aj druhý. Lebo to je agresivita, útok, uh, nepríjemný, arogantný, agresívny a takto je to s potravinami. Čiže keď ich šupnete do toho, do mikrovlnky, tak ona z, z, z, z pohľadu výzoru sa nemení, ale vnútorné prostredie je obrovský, ale obrovský poškodzujúce. Takže my sme napríklad našim rodičom, kým som ja nemal informácie, tak sme sa ako súrodenci poskladali na mikrovlnku. No potom, keď som zistil, že mikrovlnka nie je ideálna, tak som premyšľal, čo s tým spravíme, ale hore vesmír mal mojich rodičov rád lebo mikrovlnka sa pokazila a... a teraz keď ju má niekto doma tak vy nemôžete zobrať mikrovlnku a niekomu ju darovať mali by ste zobrať a povedať, že počúvajte je to skrinka, ktorá poškodzuje potraviny a my už doma nechceť, nechceme a chcete, darujeme vám ju a ten človek, keď dostane tú informáciu a zobere si ju, tak je to jeho proces, je to jeho život. Mm. Alebo urobím to, že keď sa ich chcem zbaviť, samozrejme niekde je takéto mokré počasie, zobere mikrovlnku a dám ju ku kontajnerom a nech si ju zobere kto chce. Alebo ju dám, že darujem za odvoz a kto chce, nech si takéto zariadenie zobere. A výrače, keď chcete zohriať potravu, tak si ju vopchajte do rúry, lebo pečenie posilňuje obličky močový mechúr. Čiže zase, keby sme zobrali jedlo, ktoré takéto, že vytiahnete a má nejakú kvalitu a vyhodáte na 5 minút len do rúry zapnuté na vyššiu teplotu, no tak zrazu zistíte, že to jedlo vám výrazne posilňuje obličky močový mechúr. A tým pádom viete takto pod, pod, podporiť tie orgány. Len boli aj také takzvané moderné kuchyne, kde to bolo už automaticky v tej linke zabudované a teraz niekto po týchto slovách vstúpi do svojej kuchyne, pozrie na tú mikrovonku a povie si doprčiť. A čo ja spravím, keď tú mikrovonku tam mám, čo ju mám zalepiť, aby tam nikto do nej nechodil? No, ak je to moja kuchyňa a je to môj byt, no tak proste vyberiem mikrovlnku a dám tam takú malú rúru. Dneska existuje aj také malé rúry, veď aký problém. To je ako keď mám s batériou, že batéria mi začala tiec, no tak nestojím a nepozerám sa na to, že mi tečie batéria, tak kúpim novú a samozrejme tá je iná a musím nejako prispôsobiť tomu, ako tá batéria bude fungovať, takže je to na človeku a ak nie, no tak môžem urobiť jednoduchú vec, ak sa mi nechce prerábať, tak zavolám elektrikára, nech ju odpojí a nech sa nepoužíva. Uh -huh. Dobre, no prejdeme ešte k Tomášovi zo Zvolená. Dobrý deň, pozdravujem všetkých do štúdia a mám otázku na pána planetu ohľadom kolagénu od Duolife. Po dvoch týždňoch užívania, keď ho ráno premiešam a otvorím, mierne zasičí a všimol som si, že mierne zmenil chuť. Po otvorení fľaše ho skladujem v chladničke tak, ako odporúča výrobca. Či je to v poriadku, alebo sa mohlo niečo pokaziť. A ešte otázočka ohľadom dávkovania. Výrobca píše, že po troch mesiacoch užívania je potrebné urobiť mesiac prestávku je to skutočne potrebné, nebude to kontraproduktívne. V minulosti som ohľadne Čagi Sibírskej čítal, že sa používa tzv. ajurvédske dávkovanie práve preto, aby sa nemusela robiť prestávka, ktorá sa odporúča aj v prípade Čagi. Podstata je v tom, že sa produkt užíva od pondelka do piatku a sobota nedela to sa robí pauza. Takýmto spôsobom je možné užívať napríklad Čagu bez prestávky, až kým nepríde k pozitívnym výsledkom. Je možné to použiť aj v Kolagénu. No, Čo sa týka uh, suplementov a dávkovania, ak už mám nejaký problém, samozrejme výrobcovia niečo píšu a niečo odporúčajú. My takisto máme sibírsku, ale ja klientom hovorím, kým nemáte optimálny stav, prestavku si nerobíte, lebo predstavte si, že ten organizmus je to ako imunitný systém, bojuje s patogénmi a teraz už e, proti súperovi vyhrávajú a vy stiahnete zálohu a posily. Čiže stiahnete čagu na dva dní. No tak zase super sa posilní, rozvinie a začne valcovať váš imunitný systém. Prečo by som to robil? Z pohľadu čínskej medicíny sa hovorí, ak máte nejaký krátkodobý zdravotný problém, tak ho viete vyriešiť nejakým e, e, doplnkom. Nejakou, a môžete ho užívať krátkodobo, že, čo ja viem, týždeň, dva, po prípade mesiac. Ale ak máte chronický stav, chronický stav je váš problém, trvá viac ako pol roka, rok, tak tam sa odporúča 6 až 8 mesiacov, nepretržite. A potom, keď viete, že napríklad ten organizmus bol slabší, tak sa používajú tzv. homeopatické dávkovanie, že keď sú to napríklad že čínske byliny a má ta, máte tam, že berem napríklad a 9 guličiek trikrát denne, no tak prejdete, že na jednu guličku denne, že ten organizmus ešte rok, dva sa snažíte podporovať. Takže ja nie som zastanca toho, že kým ten stav nie je zlepšený, že tam robíte pauzy, lebo vy potrebujete, aby ten stav sa dopracoval do stavu. Že cítim sa výborne, potom ešte potiahnem aspoň mesiac, lebo to isté, ako keď máte chrípku, tak vy začnete uh, užívať, alebo koloidné striebro, tak vy sa môžete cítiť, že relatívne som v pohode, ale to striebro máte doužívať, lebo to, že už sa to na povrchu neprejavuje, neznamená, že ešte vo vnútri tie, ten boj imunitného systému s tými patogenmi neprebieha. On prebieha a preto určite tam platí jedne, jeden z, z týchto parametrov, že ak je to dlhodobý chronický stav, tak 6 až 8 mesiacov nepretržite, môžete ísť a, a základné dávkovanie akékoľvek produkty kupujete, tak za to, čo máte na tom obale, či to je rejši, kordice, čaga alebo čokoľvek, alebo kolagen z dôlajfu, tak je tam vždy základné preventívne dávkovanie. Čiže keď ja chcem liečebnú formu, tak by to malo byť väčšinou dvojnásobné, aby som tomu telu pomohol. Lebo to ako keď upratujem doma sám, alebo zavolám manželku, deti, alebo manželku aj jej sestru, ktorú milujú, ktoré obidve milujú upratovať, tak to upracete rýchlejšie. No a čo sa týka k kolagénu, vyzerá to tak, že ten kolagén vám začína fermentovať, takže ideálne to nie je, lebo platí jedno z pravidel. Kolagén, keď otvoríte bez problémov, my máme v chladničke dva mesiace, Prečo? Lebo my v chladničke nemáme žiadne také tie živočišné potraviny, ako napríklad meso, alebo síry, alebo e, takéto potraviny komerčné, lebo tie komerčné potraviny obsahujú rôzne mikroorganizmy, ktoré to môžu spúšťať. Prečo o tom hovorím? Lebo nie ste prvý ani posledný človek, lebo sa nemá piť z flaše, Pije sa tak, že máte doma taký poldecák, 25 ml nalejem si, vypiem. Ale sú ľudia, ktorí to pijú z flaše, samozrejme v slinách máme iné, iné baktérie, takže tým pádom, že ten kolagen začne kvasiť, samozrejme, on tým, že nie je ničím konzervovaný, tak môže sa stať, že vám príde, máte ho dva dni a začne vám kysnúť, tak treba napísať na firmu a oni vám ho vyreklamujú. Ak je to o tom, že už je to 2 týždne, tak to už je takže plus minus polovici, no tak kým to ešte nie je nejaká divočina, že to takže bublinkuje, je to extrémne kyslé. <rý> Vás to pozdraví, keď otvoríte. Tak sa to dá konzumovať, ale treba si na toto dať pozor, lebo za normálnych okolností, chladničku by som mal umývať raz do týždňa octovou vodou. Normálne klasíc, klasický ocot z obchodu, lebo klasický ocot je čistá chémia, to znamená, to má veľk, veľ, veľmi silné kyseliny, lebo samozrejme on sa nevyrába prírodzeným spôsobom. A, takže môžem benzinfikovať tú chladničku, lebo všade, kde máte vlhko chlad, sa vám vytvárajú plesne. Takže preto uh, môže sa stať, lebo hovorím, my sme mali napríklad kolagen 3 mesiace otvorený, že čo ja viem be, be, brali sme ho a potom uh, som na neho zabudol, bol som otestovaný, nekonzumoval som ho a doužíval som ho po troch mesiacov a ešte sa nám nestalo, že by nám kolagen v chladničke sfermentoval ale viem, že sú klienti ktorí nepijú z fľaške a napríklad po dvoch, troch dňoch im začal kysnúť a ak samozrejme sa mi to stane jeden druhý krát, tak poviem, že ten kolagén nie je dobrý, to nie je o kolagéne. To je o tom, že vy keď máte v chladničke potraviny a máte tam komerčné potraviny, čo ja viem, mesko, šunka, salámka, syríky, máte to takto len v sačočku zabalené, No tak samozrejme tie mikroorganizmy prerastajú do toho, a, do celej tej chladničky tam ventilátor rozháňa to po celej chladničke je to zavreté, tam vlhko chlad no tak sa vám to dostáva takže verzia buď si toto robím s chladničkou alebo tie potraviny tam nemám a zrazu zistite, že keby ste urobili že vyhačem tie potraviny z chladničky umyjem to octovou vodou a mám tam ten kolagén tak sa vám tá chladnička ten kolagén nepokazí. Samozrejme, to je jedna z možností. Druhá z možností, namiesto kolagénu budem používať prostý, lebo tiež sa tam nachádza kolagén, alebo existuje aj sušená verzia, Doolive má aj sušenú verziu kolagénu, takže môžem používať toto, čiže treba si nájsť cestu, ale nie je to kolagénom. Samozrejme, výnimočne kolagén skvasí, lebo takisto tým, že je to dôkaz toho, že sa tam nepridávajú konzervačné látky ale firma nemá vôbec problém ak otvorím kolagén a po troch dňoch je kyslý a začne mi takto bublinkovať a napíšem že teraz mi prišiel kolagén alebo po týždni mi skvasil tak a nepijem z flašky, no tak oni ho vedia vyreklamovať No máme ešte 5 minút, lebo o 9. máte už nejaké tie aktivity, tak neviem, že či téma šedivenia vlasov sa zmestí do 5 minút. Určite to zmestíme. Šedivenie z vlasov... Ešte, ešte, ešte moment, lebo píše Eva o tom, že by chcela sa informovať o tom, či môže nejako ovplyvniť šedivenie vlasov, lebo ste spomínali niekde čierny sezam, ale to sa nedá jesť stále. Že či máte nejaké rady, typy a triky, mám 54, len mi to začína, ale aj tak. No, šedivenie vlasov je signál, že vám uh, klesá životná energia v obličkách. To znamená, lebo telo, keď nemá dostatok energie, tak prestáva sa starať o nepodstatné, vlas, o nepodstatné uh, tie časti nášho tela, ako sú vlasy, zuby, uh, chlpy, takže telo sa snaží regulovať tú energiu a neposiela všade výživné látky. Takže prvý krok je tento signál, takže môžem si zaradiť všetko, čo posilne obličky, silné vývary, silné polievky, a po prípade mag do stravy a všetko to, čo posilňuje obličky močový mechúr, to už sme xkrát spomínali. No a druhý krok je, teda, keď chcem mať kvalitné, pekné vlásky, tak urobím jednoduchú vec. To, že ľudia sú schopní jesť celý život chleba s maslom, je pre mňa divné. To, že sú ľudia schopní jesť sladkosti a ten istý druh, napríklad čokoládku 20 rokov je divné a to, že niekto nedokáže konzumovať sezam, keď viem, že dám si ráno a večer poliovkovú lyžicu čierneho sezamu lebo to vyživuje moje hlasy, no tak to treba si zvážiť, že či vás bude riadiť jazyk, ktorý tvorí 5% nášho tela alebo si poviem, že toto je pre mňa dôležité a budem to konzumovať No a keď chcete niečo lepšie ako čierny sezam, tak je tahiny z čierneho sezamu. To je mňamka. Čiže ja napríklad robím to, že máme v planete tahiny z čierneho sezamu a ja si každý deň dám na obed a na večeru polievkovú lyžicu tohoto tahiny. A samozrejme je to lepšie, keby som jedol sezam, ale takisto v určitých... Momentoch, ja som lenivý a keď mám takúže lepšiu náhradu tak môžem aj toto používať ako verziu samozrejme môžem ten čierny sezam striedať s makom, lebo mak patrí medzi kráľovské semeno čo sa týka zloženia a výživových hodnôt že on je fakt veľmi vysoko mak a čierny sezam a čia semienka, čiže tu máte takú svetú trojicu, ktorú Peťkom budem konzumovať, budem vitalizovať obličky a len si to striedajte podľa toho, ako to vycítite, ako to pre vás bude dobré. No a do finále teda ešte otázočka, ktorá prišla od Milana. To môžeme kľudne dať do záveru dnešnej a začiatku aj budúcej relácie. Nie je to nejaký obsiahlý mail, len by ho zaujímal váš názor na liečbu chladom. Napríklad Holandian Wim Hof dokázal v chlade neuveriteľné veci, niekoľko zápisov v Guinnessovej knihe rekordov, že či vidíte nejaké prínosy chladu pre ľudský organizmus, niekoho to vychováva, keď ho do tej zimy postavíte za dvere len tak v tričku a v nejakých tepláčikoch a potom ho pustíte dnu, no, tak už sa správa trošku inak, ale asi zrejme on má na mysli trošku iný prínos chladu? No, samozrejme chlad pôsobí a má obrovský blahodárny účinok na naše zdravie. Len to musím robiť dobre. A ja napríklad tým, že som absolvoval teraz uh, kurz butejka, tak problém uh, Wim Hofového dýchu je to, že to je hyperventilácia a ak to ľudia, že idú otužovať, OK, ale samozrejme sú napríklad ďaleko lepšie metódy, napríklad ako, ako je tumodých, že keď neviete, čo to je, tak si dajte, že tumodých a na internete, na YouTube vám určite vyskočí nejaké video k tomu a to je presne o tom, ako vytvoriť to vnútorné teplo, lebo Wim Hof a reálne používa je to nejaká forma dýchania také hyperventilácie lenže z pohľadu butejka ja to už dneska moc neodporúčam preto, lebo tá hyperventilácia nie je prospešná pre naše zdravie a keď z dlhodobého hľadiska problém je, že veľa ľudí si to zavedie, že každé ráno keď je takéto počasie ja si dám vymho vdýchanie a posilňujem imunitu to až tak nie je ideálne by bolo, keby som bol na kurze Wim Hofa a zistil presne, čo on robí ako robí, aké techniky robí a čo všetko tam je zapojené takže toto by bolo prvé odporúčanie, no a samozrejme to, že Wim Hof zlomil niekoľko rekordov svetových a má zapis k Vinnesovej knihe je samozrejme klobúk dole lenže on si vo svojej úrovni mozgu otvoril niečo, čo napríklad majú nejakí čínsky majstri. To znamená, on našiel cestu, aký, akým spôsobom s tým telom pracovať. Ale toto nevie kopírovať veľké množstvo ľudí. Tí ľudia sa vedia dostať do nejakého levelu, lenže podľa mňa Wim Hof je presne, že sa dostal do nejakej pozície a keď by ste si vypočuli alebo spoznali jeho životný príbeh, tak v podstate on mal nejakú ťažkú životnú situáciu a v tej ťažkej životnej situácii nerozhodol sa, že idem chlastať a idem robiť uh, je sladkosti a idem sa deštruovať, ale našiel formu, ako rozhýbať a začal teda behať, začal robiť rôzne tieto veci a počas tohto sa mu podľa mňa Niečo v rámci tej mysli z tých schopností otvorilo, preto to on dá. Lebo ak by to bolo len o Wim Hofovom dýchaní, tak v podstate väčšia časť ľudí by tie rekordy mali zlomiť a oni ich nezlomia, lebo Vimhof hovorím, má niečo otvorené. To ako napríklad šaulínsky mnísi dokážu ísť k jazeru, vonku je minus 20, oni sú v krátkom... A oni majú holý chrbát, a tričko dole, alebo to oblečenie dole a hodia si na chrbát mokrú plachtu a usušia ju. Hm. Takisto, takisto toto nedokáže urobiť bežný smrteľník, lebo neovláda tu vnú, ten vnútorný oheň. A podľa mňa Wim Hof našiel, ale nevie to reprodukovať, lebo toto sa nedá, že schopnosť, sa nedá tak preniesť a len tak zopnúť, že niektorí ľudia majú mo možno šťastie ako výmhov, že prešli nejakou cestou a teraz tento tá dar a talent sa im otvorí, ale väčšina ľudí, ak my chceme nejakú takúto schopnosť, tak je to dennodenná práca. Pohyb, práva, dýchové cvičenia, kvalitné jedlo. Ale veď takéto vlastnosti mám aj ja. Som v lete spadol do rybníka, mokré tričko, sadol som na bicykele a som ho vysúšil, kým som prišiel domov. No veď, ale ja som hovoril, že no. vy už vám kopnosti sa zvršujú. <laughs> vy, vy ste druhý šťastný človek. Áno. Po Vimhofovi. Len... Ja to vím. No. Ano, len vím hof hej... a ja som len Vim. Áno, ale my smrteľníci musíme sa k tomu dopracovať dlhodobým tréningom. Čo je super, to je super, lebo a, veľa ľudí sa ma napríklad na toto pýta, ale, alebo aj na nejaké stimulanty, ako sú huby, také tie uh, lisohlávky a takéto srandy, čo ľudia sa snažia používať, aby otvorili schopnosti. Ja hovorím, toto nerobte, ja to neodporúčam. Z jedného dôvodu. Lebo ja keď denodene pracujem na sebe, tak ja mám v pláne, že o 10 rokov budem jasnozrivý. Keď budem jasno jasnozrivý, ľudia o tom nebudú vedieť, ale... Lebo ja nepotrebujem, aby mi od rana do večera stalo 500 ľudí pri dverách, lebo oni chcú zachrániť život, lebo 20 rokov kop okopávali auto a teraz pochopili, že zmena na... na že chcú zmenu v živote. Nie, to ja, nie, ja sa nepotrebujem do toho dostať, aby ja som bol nejaký guru pre ľudí. Takže reálne my máme jednu, jednu cestu a to je táto. Druhá cesta je, že začnem používať takéto nejaké divočiny, huby, drogy a, a iné veci, aby som otvoril nejakú úroveň ten mysli, lenže to znamená, že ste vykopli dvere. A keď vykopnete dvere, ak nedokážete tie dvere zatvoriť a keď vykopnete dvere, že napríklad vidím a, duchov, tak ste úplne vprdeli, lebo ani, ani, ani v sprche sa sám nevyzlečiete. Ale ak mám schopnosť, že som otvoril dvere a teraz vidím duchov, No, tak ich viem aj zavrieť a teraz sa môžem kľudne, že aha, tak dobre, zavriem túto schopnosť a normálne žijem. Alebo niekto otvorí úrovne, že počuje myšlienky druhých ľudí a teraz sedíte na návšteve a všetci, bože, to je ale idiot, tučný je, lenivý je a teraz za ako prihlúblo usmieva. <hý> toto, toto, zoberte si, že keby ste počuli mysel ľudí, tak sa zastreli väčšina ľudí hneď na mieste, lebo ľudia nepremýšľajú pozitívne. Aj my sa tu rozprávame a niektorí, keď to počúvajú, tak voľa, bože, to je ale debil a on, sa on si myslí, že je múdry. To znamená, takto funguje mysel bežného človeka, lebo nás v detstve neučili, že pozri, hľadaj na človeku to milé, dobré. V čom ten človek je milý, dobrý, zaujímavý? nás učili, pozri, ten je tučný, ten je lenivý, sused sa má lepšie, lebo on kradne, vieš, ja musím chodiť do roboty, a ja nemám dobrého šéfa. Čiže nás naučili a my máme uh, ten program takýto no a náš mozog uh, všetko nepodstatne vymazáva. Čiže to, čo sme videli, počuli dennodenne, no tak to sa nám deje. Takže keď chce niekto z posluchačov, sa dopracovať k darom, talentom, danostiam tak ako to bolo napríklad vo filme Lucy alebo takisto ako to mal Neo v Metrixe no tak to je tak 10 a viac rokov dennodenej práci na tom, že jem dobre cvičím, pracujem s myslou, vzdelávam sa aby jedného dňa som sa dopracoval k tomu, že sa mi otvorí určitá úroveň, čo mi prinesie samozrejme aj plus do života, aj mínus, lebo s veľkou mocou prichádza zase zodpovednosť. Mm. No Takže... aj, aj ten chlad vie byť prínosný, len nesmie byť partnerka chladná až príliš dlho. No a samozrejme pri tomto je pravidlo, že väčšina ľudí nevie úplne správne, ako otužovať. Oni si zoberú, keď to dokáže vymhov, aj ja to dokážem. Lenže e, jeden z takých parametrov je, mám počas dňa ruky, nohy teplé, mám od rána do večera vysoko energiu, nešediviem rýchlejšie, nie, nemám obavy, strachy, čiže odsledujte všetky tieto parametre, aby ste zistili, že uh, to, čo robím, uh, mi do života prináša plus a nie mínus. Lebo sú ľudia, ktorých ja som počas svojej praxe stretol, že povedia, že otužujú a podajú mi ruku a sme v miestnosti napríklad dve hodiny a oni majú studenú ruku a to je signál, že telo nemá dosť ohňa a že ja zachladzujem obličky. A chlad, napríklad niekto môže niekde e, premrznúť a v takomto počasí a to, čo by mala urobiť žena, že prídem domov, dám si horúcu vaňu, aby som ten chlad z tela dostala, ale človek nevedomý si povie dám si teplý čajík, ľahnem si do postele, vyspinkam sa, bude dobre. No a on mohol niekde natiahnuť obrovské množstvo chladu a o 20 rokov sa zobudí a zrazu ho extrémne bolia klby, lebo má réumu. No. a reuma je prejav chladu dlhodobého ktorý tam niekto niekde natiahol, ako napríklad motorkárom sa to často deje no a potom sa čudujú, že prečo no odpovedie, lebo to je dlhodobá záležitosť to nie je, že dneska ma premrzne a zajtra mám reuma No, aby ste nemali dnes hubovú polievku, tak vás budeme musieť už prepustiť ono je to neuveriteľné, ale aj keď je to 359. časť, stále by ešte o čom No. ale odložíme si to aj na tú jubilejnu 360, čo vy na to? Áno, áno. Takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj poslucháčom za to, že sú a, tolerantní, lebo samozrejme, ja keď chcem sa dopracovať k tomu, aby som rozvinul schopnosti, tak potrebujem sa prirodzene vzdelávať. No a samozrejme, tým, že sa vzdelávam, tak môžem zase určitú formu odbornosti tým posluchačom posunúť a sdielať s nimi. Takže praj mám ešte pekné letné počasie, soniečko, veľa, veľa, veľa tepla. Áno. No a a, a... Lienky nech vám lezú po ramene. Áno, no, A ti, čo majú radi trošku vodičky, nech si zoberú čižmičky a nech si poskačú ako malé, peťročné deti. Viete, koľko radosti dokážete ľuďom vyčarovať už len týmto? Takže Trajem pekný deň a ďakujeme samozrejme slobodnému vysielaču a poslúchačom. Aj my vám ďakujeme, pán Planeta, o týždeň sa tešíme do počutia. do počutia. A dáme ešte bodku, takú hudobnú, dnes by mala 86 rokov, lenže od 24. maja 2023 už medzi nami nie je dáma, ktorá nás spojí aspoň čiastočne s menom James Bond. Tina Turner, najúspešnejší v deň jej narodením, takto na konci tajomste jej zdravia zaspomíname. Surface and never a shadow. The cheers are proud But now my time has come And time, time is not on your side See him move through smoke and mirrors Feel his presence in the crowd Other girls